Fredas oh, oh. Fredagsfrannan morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i FN. SÅ! Så... God morgon Johanna God morgon Jag vet inte var det där var Det var någon musik och fint Det var ju så vackert så uh -huh. men, men så kan det bli ibland När man, när man sänder live som vi gör ifrån uh, Kanalgatan i Tranås Är det bra med dig? Ja men det är jättebra Ja. Det är lite så där börjat på morgnarna Men uh -huh. det, det, åh, det ska bli en jättefin helg Ja uh, en till Ja uh, uh, härligt Har det varit förut? Ja, men förra helgen var vi jättefin. Var det där? Eller väck Ja, jag tror det. Jag vill minnas det samsamt. Jag har inget minne av det. Det har jag. Du, eh, jag tänkte att vi ska börja med en sån här jätterolig låt. Jaha, har du valt den själv? Ja, det är ny, det är ny musik. Det nej, nej, det är ja, nu det du spilla. går illa. Det är ja, är det en kvinnlig artist? Ja, det är det också. Är hon svensk? Ja, det är hon det. Är det Lalle? Nej. Fast nej. Nej. Alltså, hon har ett jättekonstigt namn också. Och, men, det, la, okay. och det är mm. en jättekonstig titel. Men den är helt rykande färskt. Och den, ja. Är hon äldre än 40? Nej, fan. Det tror jag inte. Är hon, ja. Och bor hon i Småland? Nej, det tror jag inte. Nej. Stockholms tjej? Nej, Nej. Jag tror hon från Göteborg. Tror jag. Hon Från Göteborg? Ja. Ha. Eh, och, då har, är det, och då är det in, Miriam Bryant? Jo! Ja. Hon har släppt en ny låt som heter Okej okay att dö. Nej. Det det är en bra start. Nej pröver. men vi håller inte, vi säger faktiskt emot på en gång ja. Ja. Men jag gissade rätt, ja, det rätt. Ett, Ett poäng till mig Och kräter Nej Och slå sköter bransch Lyssnar på Fredagsfrälan. Ja, det gör det. Fredagsfrälan, radio-tåg, här på Hits FM 97,8 som Ja, det var ny musik. Mm. Det, nu räcker det med ny musik. Ja, var, nej, men då, den jag, ja. liksom, så, ja. du, så där. Eh, idag, är det, idag är det lite så anglosaxiskt uh -huh. vad gäller namsta. Mm. För det är John och Jane. John, och Jane! John och Jane. Det är mm. verkligen sådär. Och vet du att Jane fick ett så här enormt uppsving på 1940-talet Okej. Okay. i samband med en speciell film Okej, för det jag tänker Jane då är det Jane Austen, stolthet och fördom ja, och alldeles, allt det där. Du är alldeles för litterär. Okej. Ja, det vet jag inte. Jane. Jane. Är det någon Bond? Nej, 40-talet. Nej, 40-talet var 8, 40 Nej, 40 så är det, procent. förlåt. Han var oerhört. Han Han som spelade den manliga han var oerhört på simma. Mm. Simma? Ja, han hette, själv hette han inte han hette, han hette Johnny. Eh, han, men men han, hans rollfigur hette inte Johnny. Men hennes rollfigur hette Jane. Jane, nej. Oh, de var jätteduktiga på att klättra i träd. Jaha, det var en bergsgorillna. Nej, det, det är Nej, ganska, Nej, nej. nej. nej. Oh, nej. Oh, nej. Oh, nej. Eh, bergsgorillna kanske inte om ens i träd. man Nej, det tror jag inte de är på. du tunga? Du i berg om dagen. Aja, ah, just det. Ja, just det. Ah. Men det är ganska bra. Men om okay, ja, du får det, lite kust, ah. ja. eh, om man tänker på banans kompis, så kanske man. Trassen. Ja, om man skruvar lite på det namnet kanske. Trasa. Man, och, mm, och Jane. Tassen. <laughs> Åh oh, ja, så klart. Ja, för du är ja, för då. För, är det är så 40, är det var så men är Så ah, gammalt. Ah. Vet jag ju inte uppvuxen med Tersen, jag har aldrig ah, läst eller lyssnat ah. på Tersen jag kommer ihåg att man såg de där filmerna när jag var grann. Ja. Då, liksom, då, då kom ju de som Martinier alltså även på, på TV. Och var det tärsen som hette den här den här Ja, kita precis. det panten ja. eller lejon? Nej, det var det var det var en apa där. det en apa? <laughs> ja, det var bara var apa, ja. Och Johnny Weissmuller, han var jätteduktig på simma. Ja. Och eh, där jag växte upp så fanns det en farbror som hette Arne. jag tror inte syns efter honom nu för jag kommer då det. Och han spöjade eh Johnny Weissmuller som spelade Tarsan i simning. Jag tror han tog wow. världskvål. Aha. Oh, han heter Arne. Oh. Ah. Han var också duktig på att simma. Plogla på det. Men ah. han, var Nej, han var ingen gorilla. han var ingen gorilla. Han vanlig Han hängde på badet där vi var och lärde oss att simma och sådär. Att, ah, det var lite fränt så här. Vilken vi, så... tidsresa. Ja. Ah. Men du, sen gjordes ju en av Tarzan filmen ah, med Hannes Skarsgård. Skarsgård. Ah, var... Men såg du den? Ah, ja, oh ja, okej. Gjorde du? Ja, var okej, var bara, det, han för det, han ja. var ju värsta det Ja, han hade, han hade ju trött sten. Ja, men jag kommer ihåg den där fischen. Jag, jag, jag såg inte den. Nej, ah, okej. Okay. Men det, så här är det faktiskt. att, att oh, ja. Den 31. <laughs> oh, ja. Det fanns faktiskt. 31. Den 31. Hon hette. Vänta, ska jag säga. Vänta, vem pratade vi om? Maureen och Salvan hette hon som spelade Die. Ja, just mm. det. Vi pratade fortfarande om namnet Die. Och hon. Det finns alltså. I år 2003 fick 30 flickor namnet, varav två fick det som tilltalsnamn. Så det är, ju, det är ju verkligen utörande, men på 40 talet var det ja, Jag känner en Jane. Ja, du gör det? Ja. Ja, hon är regiondirektör i Region Jönsjöskland. Ja, ja, extremt är... duktig. M men heter hon tjej. liksom så här McCartney efternamn? Nej, Ydman. Ja, ja, det var ju inte så. Nej. Nej. Ja, men då ja, säger vi grattis till henne då. Ja. Ja, här kommer lite äldre musik. Sie hören den Freitagsbransch Du lyssnar på fredagskallan Ja det gör du Och idag, är, och det är fullt med tema idag, mm. Dagar idag som du ser på mig, byggsfria dagen. Jaha, jag undrade vad det var. Snygga fyllningar har det i alla fall. Ah, tack, tack. Och oh, skit på det, asociala dagarna också. <laughs> skit på ja, Alltså asocialdagen. Ja, asociala dagar. Asociala dagar. Man kan idag så ska, ska vi göra? Nej, jag orkar inte. Så men typ. du, vi två är ju ganska sociala. Ja. Är du? Kan du vara asocial, När är du asocial? Ja, men jag tror att jag är ganska asocial faktiskt jämt. Alltså faktiskt. Du tror inte på det? Nej, uh, alltså nej jag vet ju att jag, du så... kan vara lite ja, jag, jag, taggig och lite oterrevlig ja, men typ en annan som är så social annars, jag, jag bryr det mig inte om något, sånt det är något annat, sådana så signaler att jag nej, till Nej, men däremot är jag, nog så här, jag, jag när jag går i sådär, så, där, så, så jag, jag har inte så jätte... Jag trodde bara att du var dryg Ja, ja men lite så Det var jag, ja, okej ja. Mm. Nej, men så, man, jag, jag, jag, jag har inte så koll på vilka som är runt omkring sånär, ah, okay. och så. Det har jag faktiskt inte jag går Nej. i min egen värld. Ja. Så, och så, jag har ju den egenskapen att jag pratar hela tiden. Ja, du pratar Jag har aldrig märkt så jag pratar med mig själv. Ja. Så. Så, så, men äh, jag vet inte om jag är social igen. Det, jag vet, ja, jag det vet inte. Vi, kanske, jag vet inte. kanske ska kanske, kanske, kan ja. börja bli det. Det är grillens dag också. Den känns ju given i, i helgen med det fina ja, vädret. Har ja. ni grillat något i år? Nej, vi grillar jättelite. Vi, vi, alltså, men jag tror att jag ska grilla ikväll. Lite ja. grönsaker och sådär. Majs. Ja. Majs. Maj. Maj. Mm, ja och, och, och sen är det internationella tubadagen ja men det är väl coolt den går, den går mig helt förbi faktiskt, jag kommer inte fira den jag nej jag har ingen tuba nej, jag har eller inte så jag, har jag, jag har tänkte jag att man den. ska väl fira den med en tuba man ja. kanske ska lyssna på lite ja, Humlands flykt. det finns inte någon kanske. <snittet> <snittet> <snittet> <Så, så>. ja. <snittet> ja, den skulle vi ha spelat egentligen men och sen är det också internationella eh, dagen för pressfrihet ja och den är ju den är Gör fläck, viktigt. fläckvis hotad också faktiskt. Ja. så då, då är det ju så här då finns det en, en organisation som, som fria journalister eller något sånt där, ja, något ja. Sånt där mm. liksom så, eller Reporter utan gränser. Ja så kanske heter. Journalister utan gränser. Ja. ja. Och de, de listar vilka länder som är absolut bäst. Bland 180 länder, det finns ju 240 plus länder. Ja, så så en del är inte ens med på listan. Nej, nej. Typ Ryssland och Kina. Och så, så, så, ja, ja, men de är de med. Det är inte Ryssland. Ja, finns det ju men, inte en pressfrihet av ja, pressfriheter där? Nej, men du ska, du ska, du ska Uh, nu ska du få gissa vilka är de vilka som är bästa vilka är de som är fem bästa i, i klassen, alltså vilka bäst. som är bäst mm, det är inte Sverige Nej, men Sverige, det vet jag, nej. men jag tror det är, det är bland det är nordiska länder, ja. jag kan tänka mig typ Island nej, de är faktiskt inte med, va? Nej, inte på, jag vet inte, de kanske inte är med man kanske men tillhör de Danmark? nej, det nej. är <laughs> ett land Nej, men, det, men du har rätt i Norden, för Etta är Norge. Ja, men säg inte nu nej, då. Förlåt, ja, förlåt, ja, Jag, tror, jag att tror att Norge jag är... Etta. Oh, <laughs> nej! Ja. Sen tror jag kanske... Var inte Island med? Nej, jag har jag inte tror att de, då, de så, då har de så fri press så de inte ens... Ja, ja. Kanske inte har press. Man kanske måste vara med åtminstone 300 000 för att kunna vara ja, med. okej, med så oss. kan det vara. Han Island har vunnit. Sen tror jag då att... Eh, är det Finland eller Danmark? Finland... Finland är på femte plats. Ja. Mm. Danmark. Danmark är på tredje plats. Jag tror inte Sverige är två Sverige är på fjärde plats. Aha. Nej, det är för första gången så är det faktiskt inte de nordiska länderna som toppar. Ja, men nu lurar Utan... du. sa ju att det var de nordiska länderna. Det var du som sa. Nej, och, du, så, du, så, jag, sa... och sen så bekräftade ja, jag du det. Jag är det, men... Nej, för färre var vad ja. men säg nu då vilka. Ja, som men det, är. Det är en, du, Island är jättenära, för det är en ö som var på I. Ja, Irland. <laughs> <laughs> Nej, ja, det, det. Jo, Irland har rasat liksom in på en Ja, men jag hade kunnat plats. tänka med Irland. Men ja. det ligger ju inte i Norden. Nej, det, Nej. det är ju riktigt. Det, det ligger utanför Norden. Ja. Okej, det, Så, men, var ju, det var ju ganska... Är, det, det var, det var Ett är Norge, ja. två är Irland, ja. tre är... Danmark. Och sen Sverige. Ja. Och Finland kommer... Och, fin och, Finland. och sen mm. Nederländerna, och sen Litauen, Estland... Jag Vilken resor de måste ha gjort. Och så Portugal på en plast. Och tionde plast är Östtimor. Det tycker jag var cool. kul också, det också. Men nu då till sorgbarnen. Vad, vad tror vi? Ja, vad men vi? Äh, alltså jag, vissa jag skulle ju inte ens vara med. Jag tror inte Ryssland var med på listan. Det är det ju så. Nej, och så näst längst ner på listan är. Ett 179 dem, typ är, är, Ja, 179. Det är Kina. Mm. Så det finns ett land under Kina som är ännu jävligare. Men är det Nordkorea? Ja, det, ja. det är så begåvad. Och ovanför Kina är det Vietnam. när Ryssland är inte ens med, tror jag. På Nej. Med, för de står inte med på listan här. Vietnam, men de här Iran, de, här, de är inte heller Iran med. Iran är före Vietnam De är på 177 plats. Ja. Så man kan säga från, från de, de, de tio sämsta är Bahrain, Kuba. Maimar, det är väl vad heter det, uh, Burma va? Mm. Eritrea, Syrien, Turkmenistan, Iran, Vietnam, Kina och Nordkorea. Mm. Men som sagt, det finns ju 246 eh, länder. Du, men att, uh. Nu ska vi, vi ska prata om stark nu. Hur, om, ja, om, om stark, om men stark. vilket Spännande tema du ja, har valt ja, för vi ska, dagen. Vi ska ta ringa, vi ska ta ringa upp en stark kille. Ja. Mm, alltså jag ska spela lite musik så ska jag se om jag får ta i honom. Mm. Ge mig en stor stark. Nej. <skratt> <skratt> Dag varg. Det <skratt> är en till fredags bortjänst. Lyssnar på fredagsralla. Ja, det gör du. Och vilken toning. Man får ju nästan liksom sådana här DJ-känslan när jag drog över det där. Och bara swip, oh, du, Så, det är du och motorsågen. Du, mm. <laughs> Hörrni, dagens tema är ju stark. Känner mm. du dig stark Johanna, eller? Ja. Ja. Ja men du är en stark du är en stark kvinna kan man säga det? Ja, ah, jag vet inte nej, jag vet inte du jag ska inte, inte, inte jag är starkare än någon annan men, äh, ja. nej, nej, men, men, nej, men jag känner mig rätt stark ja. Både, det är så mycket i det där. det är ju liksom alltså, skulle man mäta råstyrka så kanske jag inte står med så mot så många men själv, liksom, jag känner mig rätt men, på men, banan men, med upp om, mm. om, om, om jag säger så stark vad, vad, vad, om, vad, och det första som du tänker på sådär? Men, jo, men då ser jag en st fysiskt stark person framför ja, mig. Ja, det är det. Ja, som så, så lyfter ja. tungt. Eller liksom. ja, ja. Men sen så behöver man inte tänka så länge. Så Nej. ser man ju bortom det så finns det ju otroligt mycket. Så alltså det, det är sånt där ord som man skulle vilja sitta i. verkligen i timmar och prata ja, om ja, faktiskt. Ja, nu har vi ju bara fram till åtta. Ja, jag så, ja. men Men... men... En sak som jag tänker på när man hör stark det är ju dragkamp. Ja. Vi, vi hade några hundar för, för några år sedan som de hade svårt att leka men dragkamp kunde ja. de leka med varandra. Just jag tyckte det. de var jättekul. Mm. Liksom, mm. Mm. Och nu får man kanske inte säga leka dragkamp. När man har... Nej. Andreas Schander på, på telefon, god morgon Andreas Ja men god morgon, god morgon Man får väl kanske inte säga leka dragkamp eller hur, man tävlar väl i dragkamp är... eller vad gör det Ja men precis, det är skillnad på dragkamp och midsommardragkamp, absolut <laughs> Hej Andreas, du, du är ju du inte helt ovan att prata i radion tänker jag men, men, för, men sitta på den där sidan, det är kanske lite ovanligare för dig, du är ju journalist Ja Ja, precis. Jag jobbar ju på Sveriges Radio, så det är, det är mitt dagliga levebröd. Ja. Men nu ska vi prata om ja. en av dina passioner, inbillar jag mig. Ja, absolut. Det är det verkligen. Det är, det är dragkamp. Alltså för, mig mm. låter det som, för mig låter det nästan arkeologiskt, om du ursäktar. Ja, men det är en riktig gammal sport, så det ligger nog lite i det, absolut. Ja. Är den så gammal så den finns här avbildad bland de gamla grekerna i några skulpturer av grekiska män som drar? Ja, jag kan ju inte historia, men jag har ju sett sådana gamla. Det har man ju gjort lite här och där. Coolt. Men hur, hur, ja. hur, kom, hur började du med det här då? Jag började för många år sedan. Jag var 14 år. Det var nog att jag hade... Ja, det var du har två bröder som höll på. Sen hade jag en moster som höll på. Och så, där, så att det var nog lite i släkten där som gjorde att jag testade. Så jag, 1988 började jag först. Ja. Men, men äh. var bodde du då? För jag tänker, det här är ju ingen, ingen gren som liksom alla kommuner har äh, i, i sitt fritidsutbud direkt. Nej, det brukar gå bäst att ha dragkamp i små kommuner. Jag är ju uppväxt och bodde i Boksholm. Och där är det ju en jättestark tradition dragkamp. Jaha funnits sedan eh, 60-talet slutet på 60-talet så det är riktigt stark tradition i Lilla Boksham och det är ofta småsamhällen som har dragkamp. Ah, spännande. Hur går, hur, går en, hur går en dragkampstävling till? Ska vi, utgår från att det är precis som det är. jag begriper och förstår och kan ja. ingenting om dragkamp. Ja men jag drar lite då. Ja? Eh, eh, Traditionen så är det ju Eh, åtta på varje sida åtta herrar eller åtta damer och sen så eh, eh, så ska man dra helt enkelt bara dra det ena laget fyra meter bakåt okay. eh, och sen drar man eh, Två, två drag är ju en match så det kan ju bli 1-1 i en eh, grundseriematch som man säger. Eh, sen, har ju, sen har man ändrat de här vikt, eh, Det går ju på viktklasser. Ja men det säger det För Man får inte slänga ja. in vilka som helst utan man måste ha det viktklasser då så att lagen väger ungefär lika mycket. Ja eh, det är ju maxvikt. Det finns till exempel 640 kilo på hela laget då det blir 80 kilo per, per, per ja. person i snitt och sen ja, 5,66, 46, 80 är det är lite olika på olika tävlingar och sen finns det Men då är det minskla. invägning innan tävling är det så stress på boxning då att ni sitter och bastar och bara ska svettas av er innan ni ställer er på vågen Ja det är ju så va men nu för tiden har det blivit lite ja, lite annorlunda för nu får man förr var det, då vägde man ju in på morgonen alla på en jättestor våg ställs alla samtidigt att väga in laget. Typ en lastbilsvåg. Eh, så eh, ja, och vägde man inte in då, ja då var det basta att springa som gällde. Men nu får man väga in så tidigt som från eh, 17 på torsdagskvällen, så vi vägde in igår kväll, gjorde vi, oh, okay. om det är tävling på lördagen. Ja, så är det tävling imorgon då? Ja, det är en stor tävling i oh, Boksholm imorgon. Och det är för, första tävlingen vi har på sju år, så vi har lite varje dag här nu i några veckor för att Aj, ordning jag på jag. plan. Ja. Ja, vad spännande! Vad roligt! Den, den har ju ett episkt namn tävlingen också tycker jag. Ja tycker Bok Jag har För det, är liksom, det, det det finns ju en association också. Det gör jag i varje fall till bruket. Till, till, man drar väl stål och sådana grejer. Ja just det. Ja, det har jag inte tänkt på. Det, stämmer. Ja. Äh, nej, så det ska bli kul. Och det är Sveriges äldsta tävling och... Vi har ju varit så få i klubben så vi har ju liksom inte mäktat med och ha tävling och knappt inte haft lag. Men nu har vi lite uppsving så nu, nu ställer vi upp och det har gått jättebra. Alla, nästan alla svenska klubbar kommer så det blir massor med lag. Åh oh, vad roligt. Hur många lag blir det då? Ja. Hur många svenska klubbar finns det? Ja det är väl det är ju en del små klubbar som inte riktigt får ihop lag och sådär. Men det är i alla fall åt klubbar som kommer imorgon och mm. det är väl en 23-25 lag anmälda. Så äh, det är, vad kul. Yes. är det tjejlag ja. också eller är det bara killlag? Ja det, det jag skulle komma till det här. för nu för tiden finns det också mm. öppna klasser som det heter och då får man blanda hur man vill, gamla, ja, unga, Just heller, det, mixade lag, ah, vad roligt. Ah. Ja och, och då är det ju 600 kilo som det laget får väg och då får man vara mellan 6 och 10 dragare i den klassen. Ja just det. Så det är en jätterolig klass. För då kan man ju... Ja, och det är ju till för att alla ska kunna få vara med och dra. Liksom. Ja. Men du har... Hur mycket är styrka och hur mycket teknik? Ja, en, om vi säger så här att... Uh, ut, uh, en uthållning slår ju alltid en stark. Om man okay. säger så. Ah, okay. En, en uh, råstark så För det, nu, nu är det väldigt... Drakkamp är väldigt statisk idag. Förr kunde man ju dra ut ett lag med, och, ja, med ren råstyrka snabbt och rycka och slita Men nu är lagen så bra på att ligga och låsa så nu är det uthållighet som är, som, som vinner i längden och, så att och, ja, men vad främt, och vilka muskler är det då? Man, det, man tänker så att man drar ju med armarna men här är det liksom lår och rumpa som man liksom sätter i Eller hur? Vad är det för Vilka delar av ja. kroppen jobbar liksom? Ja, det är väldigt mycket mage och bål. Vi har, vi har ju det lite emot oss, att många tror att man måste vara liksom stor och stark. Ja. Och det kan man, ju, kan man ju vara, men eh, många ser ju det ganska så tunna ut, om jag ska säga. Ja. Så. Jag, är ju en, jag är ju själv en, en tunnis, Men ja, det är en men en en tand, mycket. Du Eller hur? Det är inte en Ja, jag gör det. Ja. <laughs> men mycket mycke mage, mycket bål, ja. mycket händer. Men, men det, klart, det kanske skulle passa mig ganska. Ja, jag, jag, jag också jag som jag tror en dagmask. Ja, ja, jag, ja. Jag ja. Ja, för man ska tänka på det. Här, men har man en stor och tung kropp, kropp, då måste man ju vara så stark också, för det är ju man ska ju hålla upp sin kropp liksom, ja. så det, det blir tungt för händerna också. Nej, men vet du vad du gör Johanna? Du tar med dig familjen och så åker du till Boksholm. Visst är det vid motionsgården? Absolut, bakom motionsgården, klockan I Imorgon så är det Boksholmstården. Ja, det ja perfekt men det blir ju någonting. Och det blir servering, och det blir svett, och det blir tårar, Nej, tårar blir det kanske inte, men men det blir tufft. Glädjetårar kanske. Ja, det, det, det vet man aldrig. <laughs> men, men jag tänker på en sak. Du vet Det finns ju sådana här skor som man har när man går i, man går i, i telefonstolpar med jättespikar på. Får man, får man ha vad som helst på <laughs> Tänker jag. Ja det, ja, det är jättereglerat vad man får ha där. Men vi har ju... Eh, en del har ju fortfarande skriskosänger med, med stålklack på. Eh, ah, okay. Sveitsarna använder mycket sånt fortfarande. Ah, okay. ah, de är rätt duktiga, eh, Sveitsarna, va? Ja, ah, de, ah, de är helt otroliga. De, de, är, de, är, de är nog världsledande. Sverige är ganska bra internationellt också. Det, Sverige tar ju alltid medaljer utomlands ja, i alla fall på VM igen. Sverige äh... vann OS guld 1912 i Stockholm i dragkamp. Ja, då, då, du är ju kallt. Du har läst ja. på. Ja. <laughs> ja men och dessutom är det så att i år är det VM i Tyskland va? Ja, stämmer. Man har i Tyskland. Stämmer. Ska, ska du åka? Eh, jag ska åka dit men jag är ju inte med i landslaget men eh, när varje när det är VM och EM så är det ju även öppna klasser som det heter. Så det är även klubblags VM ah, okay. kan man säga. Vi har två lag som vi åker ner till Tyskland. Och vi, säger oh, vi Vi har faktiskt inte nämnt vad, vad klubben heter ens. Det måste vi ju nämna Andreas. Ja! Björ Björke SK. SK. Och SK står för Skridsko klubb. Nej, sport. <skridsko> <skridsko> ja, det kan man ju tro. <skridsko> Nej, det började, ju, det började med flera grenar. Det var... Ah, okay. ja det var skider och allt möjligt. Så det är sportklubb då. Sportklubb. Sen har det blivit... Ja. Men om man, om man liksom blir lite sugen på det här om det, om det är några som lyssnar och liksom kids eller, liksom, eller vuxna som vill testa. Har ni som öppnar träningar kan man kontakta dig om man vill testa det här? Eller hur funkar det? Det kan man absolut göra. Och igår hade vi ett gäng. Det var fyra eh, studenter som kom igår. Som, ja, de är inte helt nybörjare men de kom igår och det går, och, alltså en del är ju med i landslaget och en del är nybörjare men det går att träna tillsammans, det är ganska häftigt och damer och herrar och juniorer, alla tränar vi ihop med så det är väldigt... Det låter väldigt roligt kul. och inkluderande. Men, men hur, tränar man på samma sätt som man tävlar? Alltså, eller, eller, eller övar man ja, i olika har... ryck och sånt, eller finns det så om någon säger såhär 7-3, 7 så vet alla vad det betyder eller något sånt där. Ja, så, men, så. men lite så alltså vi drar ganska eller vi drar väldigt tekniskt skulle jag säga så det, det är ganska tar ganska lång tid att lära sig vår teknik, men okay. vi kör stenåt med den, så det är mycket teknikträning också. Eh, sådär, så att eh, man själva... tränar starter och allt möjligt. Men själva repet då som man håller i, greppar man om eller håller man alltid samma... Förstår du hur jag menar? Ska man liksom hålla på samma ställe och sen bara backa hela tiden? Eller ska man, eller, ska man hiva in? Eller? <laughs> ja, just det. Nej, men, egentligen är det så. Tar du i linan... Där du, där du tar i linan måste du hålla kvar. Ah, man okay. får ju inte... Man, man får röra fingrarna och... och... Okay, liksom. man får Nej, inte man får om. byta grepp. Och då får man ju inte tappa greppet. Alltså då får Nej. man ju inte glida. Liksom. Man kan kanske inte glider på de där linerna. Kan, Eller... kan inte du berätta? Ja, alltså, vad, man, vad? Man, får, man får ta ut handen om man sätter tillbaka den på samma ställe. Ah, Okej. Okay. Liksom, ah, okay. mm. men, men du, var när man spelar handboll då hade man ju lite så här klister talk -givar. Ja, men klister man hade en jävla spray visst. för att få skulle fastna. Men men visst är det där är en hel vetenskap inom dragkamp också, Andreas, det Det är ju det. Vi har ju en koda äh, ko, som vi säger, koda -blandning. Äh, och alla klubbar kokar ju sin egen koda så vi har ju en specialkokare som ser till och det är ju anpassat efter väder och Uh, ja, hur hårt man vill ha det, ja, det är liksom så där bara. Ja. Ja. Liksom. Ja, alltså, ja, det är hemliga recept liksom. Ja, exakt, exakt. Farmers Precis, så är det varmt ute så måste man ha hårdare koda och är det regn så har man en annan Så det är det. någon i Boksan som har ert hemliga recept ja, på koden. Druiden, druiden liksom Ja exakt, jag vet inte ens vad det är i allt Men, <skratt> <skratt> <skratt> men, men, men, men han säger åtminstone att kliar inte ansiktet <skratt> Ja precis <skratt> Nej Inga fjärrölder N när vi pratar... Det, där, det där är ett problem, du vet, när man har kodat på händerna ja, Då, då ja. Man måste man ju tänka att man har gjort sin Rättvis innan <laughs> ah, Och allt det där mm. <laughs> Men du, du berättade När vi pratades tidigare Att eh, den här kodakokaren han, han, han, Åkte han till Taiwan Eller var var det någonstans? Ja, exakt, det är Benny som han heter ja. Han är en, Leg legendar i dragkampsvärlden Han har ju hållit på hur många år som helst Ja precis, han åker till Taiwan Han har varit där fem eller sex gånger Sen är han där i ett par månader Och tränar med dem För de är ju är jätteduktiga På inomhusdragkamp och Så han är där och lär sig det Och sen så lär han dem utomhusdragkamp. Och då har han med sig en resväska med, med Koda Tillgör till dem varje gång Vad säger tullen? När han ska. Ja, det. det slinker igenom. Det slinker igenom. Ja. Alltså, vad häftigt. Vilken vetenskap. Alltså, det är ju så roligt när det blir nödigt. För då är det här ju sport med väldigt mycket teknik men även liksom fysik. Alltså ja, det är ju både och. Ja, verkligen. Jag blir lite ja. nyfiken så här på vårt på, på, på, på, avrundning här. Inomhus. Va, va, hur, vad är det för, för markbeskaffen då om det är inomhus? Ja. Jag att, Vad ska man Ja, det är ju. Sverige är ju nybörjare inom hus. Det är lite större i ja, norra Spanien och Frankrike och lite sådär. Men vi är ju nybörjare. Men, uh, har ja, ni vet sådana här moderna mattor som heter <laughs> Ticticore? <gummi mjuka gummimatten. Mjuka ah, Ja, precis. Ja, ja. ja, sådana lägger man ut på en lång bana. Sen har man okay. särskilda, särskilda skor med bra, bra grejer. Ja. Äh, vad kul, det låter jätteroligt ja, roligt. Men, men Andreas, vad kul att vi fick prata med dig Jag vet att du är på väg till, till förskolan med, och Ja, och exakt lämna. Men du, imorgon ja. i Bokshåll eh, Avfarten nere vid Det som förut hette Belista Nere vid, vid Akalon Eller Swisslog heter det nu Ja. Och så, det då kommer man till mitt emot ja. den lilla golfbanan där det blir, folk, ja. det blir en folkfest. Och det ska bli kanonväder imorgon såg det ut som det. Ja, vatten. det har ju växlat varje dag här. Ja. Från sol till regn. Men nu tittar jag idag här. Och det verkar bli uppehåll och fint väder. Så du, det, jag får att man titta på antingen på. yr eller SMHI. För klart hade det lite sämre väder. Så att vi, vi, vi väljer SMHI eller yr imorgon har vi bestämt. Exakt, vi väljer det bästa. <skratt> 11.00 imorgon. Åh, ja. vadå, stort lycka till. Ja, lycka till. Ja. Tack, Stenna. Ha det bra. Ha det bra, hej. Hej, hej. hej. Del du lyssnar på Freda Ja, du lyssnar på Freda. Det där är liksom väldigt spännande. Ja, men jag blev Va? jättesugen på att testa att dragkamp. Ja. Ja. Det är en typ av här femkamps. Ja. Får man inte säga lek, men, ja. men man kan leka det. Ja. Vi har gjort det många gånger. Med såna här. Jag tänker bara att jag, jag är så rädd att jag får... de händerna av kontorsrottan. Ja, jo, men det kan man nog få. Nej, men, jag tror, nej, jag men som ska, amatör kanske man får använda det här Jag ska faktiskt, jag ska faktiskt åka upp imorgon och titta. Ja, ja, det tycker jag. Hoppas vi jag jag gör så, det. Så, så, ja, det var, det var, det var ja. kul. Men sånt där. Och dessutom om att de har... Det är lite motströmmen. De har fått igång en förening igen. Ja. där som liksom... Ja, alltså det, ja, så, och med, och jag kan då. tänka mig det här att, de först, det, här att det oftast är på, i mindre kommuner. Ja. Jag kan se det, för det ja. är det här lite småsamhällena och gemenskapen ja. och det verkar socialt och roligt. Så Tänker jag så här, styrka, just fysisk styrka det är ju så oerhört manligt, är det inte det? Alltså att man ska ja. vara stark. Man ska, ja, alltså, det finns ju de som tycker att tjejer inte ska ha muskler och att fysisk styrka ska förknippas med män och kvinnor ska Alltså det, det, jag tänker på, det jag tänker på om vi pratar, fortsätter prata lite styrka mm. så tänker jag på det här. Ja, men det är väl en sak. Men, men, men sen tänker jag så här vad kan man bli stärkt av? Vad, mm. kan, man, vad kan man bli stärkt av som människa? Mm. Och då, då tänker jag så jag, jag är ju helt skadad. Men Jag tycker att man blir oerhört starkt av att läsa. Jag tänkte precis säga böcker. Eller hur? Ja. Alltså, det, alltså det är så fantastiskt. Man bara, man bara slår upp en sida eller för den delen, lyssna på någonting ja. Det ska jag verkligen liksom så, lyssna på och så är man liksom, är man helt plötsligt in, i en egen värld Du läser någonting nu som nej, du, du men jag jag har ju lyssnat på det finns ju en en sån här som heter Jussi Adler Olsen en dansk Ja. Han har skrivit tio böcker om en, en poliskommissarie som heter Karl Mörk mm. och, och de utreder gamla brott och de är fantastiska och det är liksom det finns en, en kille från, från Tunisien eller något sånt där som är med också så, här och, så och, och det uh -huh. och det är Stefan Sauk som som, som de det är böckerna. din favouppläsare. Ja, ja, du pratar väldigt mycket om Stefan Stockham. Ja, men det är det faktiskt. Och då har jag ju liksom... Jag har gått, när jag har gått på månaderna så har det varit min... Mm. Så jag har ju längtat efter nästa bok. Och nu var den tionde boken, den sista boken. Och då, då knyter han ihop. För att det är liksom... Det, det finns en, en, en, en ramberättelse från mm. första boken till tionde boken. Och så knyter han ihop den. Och, när, och då, då liksom när jag tittar jag på telefon och säger att nu är det bara så där lite oh, tid kvar. Nej, nej, nej. Och, så, ja. och sen ble, var, blev det väldigt känslosamt. Ja. Så jag gick där i skogen så kände jag så vad är det här? Då det gick jag... Och, grå, alltså, ja. jag, alltså jag ska inte säga att jag bölade men, men jag, jag, jag, jag, jag gick lite emot vind, så, gick tålen, emot så Jag gick lite emot vinsel. Nej, äh, ja, men vad fint! Ja. Och sen tänkte jag så här... Och så där, och Ja, men det är ändå det är ändå oj det kommer hända massa spännande på slutet då för det, det är ändå liksom det är sju minuter kvar ja. så där innan de säger att det är en bildar till pappersboken alltså för typ för i år de säger på slutet så och då var så det blev så jävla <laughs> antiklimax eller jag ska inte säga att antiklimax jo det blev en antiklimax då, de sista sex minuter alltså tänkte sex minuter läs text ja. det, det är ganska det är mycket, många minuter de mycket de sista sex minuterna var Jussi Adler Olsens Tack till alla som har hjälpt. Till. Nej! Det var sex minuter rabblarna. Slappar han så här? Och, och, och, och du var nej! nej. jag trodde att det skulle vara lite mer. Nej, var snöpligt. Ja, det var inte då torkade tårarna. Ja, då, då var det faktiskt så. Men, jo, men, det, men nu är vi tillbaka ja, till det här med... med att jag, bli stärkt, jag, stärkt av. Ja, men det tror, jag tror att man kan bli stark. Ja, av. men det blir ju en rikare, en rikare ja. värld. Man kan bli både bli ja. stärkt och nedslående av litteratur. Men jag, när jag tänkte på det. Jag hade, träffade en kvinna mm. för ett tag som driver ett företag eh, söder om, om Jönköping. Eh, och eh, Björksoda heter Aha. det. Hon tillverkar ju alltså Björksoda. Av, alltså från, eh, björk, saven ja, det, från Björka. Ja. Och, och hon åderlåter björkar Är inte samma Vi var där för ett tag Det var ja. en jättespännande ja. kvinna Fantastisk produkt, jättegott att dricka Det borde ni testa allihopa Men hennes historia var så här att Det här är ju en släktgård då, Och det var Helt slump att hon började med detta Hon gick igenom en, en stor Sorg i sitt liv, hon var inte på Banan alls Nej. och höll på med något Annat och så hade hon gäster från, vad kan det vara, Litauen, Estland, Lettland. Något sånt där baltiskt land. För de hade lite vandrarhem. Eh, drev hon tillsammans med sin mamma. Och, den här, och då, de här gästerna då såg ju den här kohagen eller beteshagen med alla de här björkarna. Och frågade om de fick tappa en av björkarna och uh -huh. sav. Och hon förstod ingenting. Uh -huh. Vad då liksom? För det här uh -huh. är ju någonting som har försvunnit från Sverige. Det gjordes uh -huh. ju mycket i Sverige för, uh -huh. Både väldigt stort uh -huh. i andra länder. Så, så den här kan henne då bara liksom hon fick följa med och så visade han hur han gjorde hur det här rann ut och, liksom. och så vet ja. inte jag hur de förädlade den här Nej. drycken men hon fick dricka det här och hon säger ju att ja det blev det jag... blev räddningen för henne ja. liksom, det bara renade henne den här Klara Polen, hon bara, det var liksom liv som rann ur ja. liksom trädet, alltså det, det var så ja, så ja, och det var så bokstavligt liksom. Jag menar, hon, hon beskrev, och jag blev så är det var så fängslande, så bestämde hon sig för att det här ska jag göra någonting av. Så hon jäste ah, cool. yeah, ju det här tillsatte bubblis som en torr champagne. Det är fantastiskt gott. Aha. Alkoholfritt. Aha. Fantastiskt gott att dricka björksoda. Kan det vara gott ändå även fast det är alkoholfritt, tänker jag. Ja, men det är ju jättegott. Aha. Och, och, och alltså, att alkoholfritt är ju ett plus. Då kan man ju dricka gott till ja, men lunchen. Och, jag menar, det, var, det jag tänkte, det blev hon ju Ja, men, vad, kan man, med, vad blir man stärkt av? Så ja. där den. Så ja. jag fick jag med mig några flaskor hem. Så ja. vi har testat så, så har hemma. Det var inte favorit bland barnen för det är lite torrt så och ja, tungan det, liksom ja. krullar ja, sig ja, liksom. Ja. Det är ingen ja. sötma i. Nej. Det är inget tillsatt socker. Ja, det, det tyckte det var jag var, det, ja. det kommer från naturen och bara liksom ja. läkte och stärkte. Ja. Mm? Och sen tänker jag, man kan ju bli stärkt av att omges av snälla människor. Absolut. Det, det, det, och det, det har en sån här grej. med. Jag, jag försöker söka mig till sånt som ger energi och springa bort från sånt som skärm ja, en energi. Det är, inte, det är inte alltid lätt, men, men man kan faktiskt välja bort mer än vad man tänker. Och välja till. Snälla, snälla. Jag blir listen to the Friday brunch. Så vad nu lyssnar på fredagsfrukost. Ja, det gör det. är morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 som Idag har vi pratat styrka, vi har pratat dragkamp och vi har, vi har pratat med Andreas Schander som är på Bjurke SK och imorgon är det Boksomsdraget. Oh, ja, det låter jättekul. klockan elva är det lapp och på dit Och dit heja ja. fram de lokala ja, ja, kämparna. Precis. Och, och liksom dra en lina. Nej. Nej. Det, det blir något, något annat Du, idag denna, denna dag, den 3 maj 1978 Så hände någonting alldeles specifikt Jag ska bara lägga på några sekunder Utan det här Det här är Monty Python ja det där var spam med med Monty Python Flying Circus ja um. ja och det där är det, det är en scen liksom där, där han vill bara spam spam och spam det är ju liksom det är det skitäckligt konservert kött konserverat kött ja ja det, det är det alltså det är jätteäckligt mm. men idag 1978 så skickades det första spam-mejlet. Alltså det skickades innan man hittade på... Innan mejlen först. Och, <laughs> ja, ja. och, och, och då är det så här. Han hette Gary Turek. Mm. Och, så, så, och han var en marknadsföringsrepresentant för Digital Equipment. Alltså, klart. Och han skickade ett e-postmeddelande till 393 Arpanet-anslutna datorer på amerikanska västkusten där han gör reklam för en av företags nya datormodeller. Detta är första gången ett massutskick av e-post sker. De har tidigare skickat dem ett och ett och detta räknas därför som världens första spämmeddelande. Äh, även om själva myten liksom, eller, eller, eller vad heter det, själva, själva termen myntas ja, långt senare. senare liksom, Sålde så. han något då? ja ah, det är ju det man undrar vet du. men men ja, ja, alltså, idag... alltså för, tänk om hälften Nappade på det där då var det då var det ju var det värt det <laughs> men vi har det här är ju det här är ett jätteproblem idag för mig är det ett jätteproblem ja jag, jag inte för mig jag får så mycket Nej. skit alltså. jag får så mycket dritt jag tror mm. inte visa min iPhone du vet det står på mailen så står det hur många olästa man har. Ja, just det. Här siffra. Ja. Fast, om, fast, om du har tittat på din Nej, jag har inga olästa. Har du inga olästa? Nej, det har jag aldrig. Jag, jag ska visa, du får inte säga hur Eller många aldrig. jag har. Eller aldrig, jag rensar. Ja, men jag kan, visa, jag kan visa hur många olästa jag har. Jag ser läng näst längst, där nere. Ah, Jesus. Det är lite stressande. Ja. Alltså hur... Men det är helt sjukt. Ja, det är helt galet där Så... Så, att, så att mm. för mig är det så att jag, jag, ska, man, ska man kommunicera med mig så mejl inte en superbra grej liksom. Nej, men jag tänker hur kan det bli så du har du inga filter eller brandväggar för jag har liksom jobbmejl där det är jag liksom så skyddad, jag får ju ja. ingenting Ja, jag får jag, jag ska... Alltså jag får inte ett späm i veckan Men sen är det också så att jag har ju Man har jag... du anmält dig till massa nyheter du tjackar nej, prylar sen, liksom nej, och sen sen får Jag, du... jag sköter ju massa hemsidor och, då, och du, är, du vet alltså De mejlar på alla ja, dem, och så precis. har jag vidare koppling på dem också. Såhär. Ja, jag förstår. Mm. Ja, men är det, det där ett problem? Jag men... skulle gärna spämma att jag fick det är tidning, och då har jag sagt ifrån. Mm. Men då får jag det ändå. Mm. Alltså, jag har avprenumererat på det där tidningen, mm. men jag får det ändå. Varför men... gör de så för? Jag vet inte. Men du kan gå in och ta. Avsluta. Är det det som är pressfrihet? Nej, det är det inte. <laughs> nej, men jag har gjort det sagt så här: Sluta skicka till mig. Oh, ja, alltså, det har jag gjort. Men jag tror att det där uppdateras en gång i kvartalet. Ja, säkert. Men det kanske det som är pressfrihet. Att du ja, då får vi skicka vi, mycket spam som helst. Hur mycket skit som helst till dig. Vi, vi, vi bryr oss. Ja. Nej, äh, men vad är lurigt? Äh, men det där, mm, nej, jag får inte sånt. Men däremot nej. är jag också noga med när jag köper någonting. För förr var det ju så att det här ja, det. ja till nyhetsbrev och sånt var ja, i bockat ja, automatiskt. Så ja, får de ju inte också. längre. Det är ju jättebra. Ja, så, men jag plockar alltid ur. Jag vill inte ha en massa nej. reklam. Mm? Du, vad heter det? Faller du för frestelsen då? Du, men du tittar inte på men Du öppnar inte och tjackar grejer. Du blir inte så här. Nej, nej, det gör nej. Lite, kanske. fyra drönare. Ja, men, precis. Mm. Men du, eh, jag tänkte att vi ska runda av. Ja. Men, men har vi något stalltips? Alltså, eller har vi inget stalltips idag? Är Nej, att, jag har inte tänkt något stalltips det grillens, faktiskt. Det är ju grillens dag. Ja. Om man, om, om, vad lägger du på grillen? Helst? Alltså jag lagar ju ingen mat. Jag äter väldigt ja, gärna grillat. Va, va, Rasmus grillar ju. Ja. Vi grillade i tisdags. <clears> ja. Då var det valbarsmyssaftar. Då, då? då grillade vi fläskfilet. Och det var olika kryddstarka korvar och till vegetarianen så var det sån här vad heter det så De här jättestora svamparna som här som eh... jättestora svampar atombomb. Nej, <laughs> äh, nej nu, ja, men nej men nu de här som är typ nästan ah, som ja. en handflata. Ah, de är ah. så himla goda. Och så, man grillar grilla de alltså. Ja. Så gott och så schalottenlök. Eh, Mums så ah, gott. Mm. Det är då speciellt med schalottenlök. Ja de är jättegoda att grilla. Ja. Ah. <laughs> och sen rosé. Så ha, var ju kvällen helt ja, ja, fulländad perfect. i goda vänderslag. Grillat rosévin bara en sån, sån, sån Det bara en sån sak, det är bara Rasmus som kan det. Hörrni, uh, sköt om 17:00 nu och ha en riktigt bra helg. Så hörs vi snart igen. Njut av det fina vädret. Ja, är du hör. Trevlig helg. Hej hej hej hej. Oh, oh, oh. Fredas morgon till talkshow med Janne Hornbom Johanna Lind.